وَمَنْ يَرْعَبُهُمْ مِلَّتِ عِبَرَاهِمْ دی رقوع کے اللہ جلال میں دا خبر ذکر گئی خسوصاً پر اندنی آیات کے چھو دی ابنائیم السلام دی ملت نے اعراز ملت پکار اڑی دلنے دی پکار آو ده ابریم علیہ السلام و آدھا یاگوب علیہ السلام و ٹھل زامنے دستی کم موسیط طے کر گئی دہدیتاب پارے کر گئی نجد یهودو ابریم علیہ السلام زان ترکھا گا ابریم السلام یهودیو او قیسیعانو با ابراہیم علیہ السلام زان ترکھا وېې وره مله سره السلام عيسوي نو لهدا چې يهودي او عيسوي د اېبراهيم عليه السلام دین اختيار کړ عاموږه اېبراهيم عليه السلام په دین باندې نو کامیاب دا خبره د دې کوله د مسیح پیريکاره په راځي په دې باندې سپا آیاتې دغه بعد په دې یا اعلی القتاب لمت حاجود ایبراہیم تاسود عبرایم علیہ السلام بارکول حجت بازہ ک BACKGOL away دلیل اسے ایبراہیم علیہ السلام یہودی друг عیبراہیم علیہ السلامی سین حلانکہ یہودیت او عیسائیت دم ابراہیم علیہ السلام نغسط راگے corporate یہودیت سخوتس قب �imes اعلی کتاب چکرم مسالہ السلام ج راگے سے یہودیان در طول اعلی کتاب تی ایک اعلی اسلام اولاد بنی اسرائیل تی نگ خود دې بنی اسرائیل ته چې کتاب راغلی موسی علیه السلام ته تورات راغله نه یې وسري يهودوی اځې بیا اس ورته ኢسان علیه السلام راغلي د ኢسان علیه السلام ته کتاب راغله او امه تبې ኢسایان دا غو کتاب دی په هغه تلکب د موسی علیه السلام پومته قبل د تلکب يهودانو ورپېښیدې يهودو ته د دې ኢسان علیه السلام ته ኢسای خو ابراهيم علیه السلام خود دې نه ستاثر یهودیت او عیسائیت روشت علی ابراہیم علیہ السلام مخلی ناسنگی یهودی عیسائی شو ابراہم زیادت رازی آج جون پی ابراہیم تاثر ایبراہیم علیہ السلام پرکی ولی خجت بازے کار ندیبہ ابراہیم علیہ السلام زیادت راگا گئی سیان ابراکہ بخلے پی رد کردہا ابیا خدا پاک التکیوی لی ما کان ابراہیم یهودی ولا نسرانیم ولیکن کان حنیبم مسلمة وفي فدي رد کره وما كان من المشركين إبراهيم علیہ السلام مشركه لا no. يعني فتاسوك مشربه إسا علیہ السلام تخلقه عمور تخلقه عدريخ دائم منه أو يهودیانوك مشربه عزار علیہ السلام تبقه عزار ابن الله اللہ سبقه عدريخ اللہ سلبه شركه وتاسوك وما كان من المشركين تاسوك مشركان إبراهيم علیہ السلام نئے غوديو ادرے مسئل فارق بوئی نئسائیو ولكن كان حنيفا مسلمة لیکن اللہ تکا انسان وما ما کان من المشرکین و مشرک نو او تاسو کې شپتي د ابراہیم السلام مشرک نو د ابراہیم عليه السلام دین سېو ابراہیم عليه السلام دین نو سېو نو دیوه چې الله فرمایو و من يرعو عن ملت ابراهيم سوچ چې د ملت ابراهيم رغبت کې رغبت کې رغبت په دوه معنی راځي ا کله په معنی په معنا مرزي ملان چې کله اميني غرش کوتي من راشي ا چې کله ځان شي په معنا قمن يراد انا سوچي يا ناس کوي ان ملت ابراهيم د دين د ابراهيم عليه السلام نه من نه د پشن کې او اعتراض نه کوي په دا معنا کوي قمن يراد اعتراض نه من مگر اسو صفه او او يا صفه چته جاهل کړل خپل نفس جهل اختیار کړې کومه کړې خپل نفس یې کومه کړې دغه منیش نبی کریم اسلام د ملت نن دې حقیقتن اعراض دی يهودو ګل اگر ظاهرت له تزان مسوق کې ولا حدیث کو پینا هو الله السلام پیغمبر اسلام د ملت نه اعراض وکړ نه په کار ولا حدیث کو پینا هو دا غره انسان ملت ته دنیا په دنیا کې په دنیا کې موږ هغه له خالص بندم ګرځول او انه بلا اخرته له من صالحين او یقینا د ابراهيم اسلام په اخرت کې له من صالحين هم ها د کامیابانه دا مطلب نه چې به صالحاني نیکی وکړي ذکر دا ده چې د نیکانو نوي جنې د نیکانو چې کومه نتیجه د کامیابانو نوي دا ذکر سبب مراد سبب دا نیکی دا سبب د پارې زه ذکر د نیکوال دی نه قانونوي ینه د کمیابانو نه وی دا نیکي د کمیاب اتر ټلارنه زه ذکر دی نیکاو شه مراقبه کمیبي له صالحين خامخات کمیاب رحمتو الله اوپر نه چې نه آرال نه په کار ځکه دا دا چې الله دنیا کې ما مختار ګرځاو او اخرت کې عبادت کمیاب وکړنه دا دیو جی دیو هودیانم تاوستا ماوی درمیسی پاری آیت نتا ذکر کرچی ابراہیم علیہ السلام دو زان منصوب که اسا اینم منصوب که اور ذکرانگی خدی ہندوانو کمیو پر کرا دا براہیم آتوگی ایو براہیم علیہ السلام دو زان منصوب که ابراہیمیون اصل دو براہیم آتوگی خدی آغت رب تزان منصوب کنی از قال لہو ربہو اسلم قال اسلمت لرب العالمین ابراہیم علیہ السلام بولی اخیرت که کامیابانا نواجہ ذکر کئی اس قال لگو ربو اسلم پا وقت چی اوی اغت رب جاغا اسلم تابدار شا قال آوی ابراہیم علیہ اسلمت لرب العالمین اسلمت لرب العالمین ما تابدار کل دیزان کل لرب العالمین تابی شیم لرب العالمین درب دا مخلوقات دا نو د دې وجنه بار دي السلام هی د هغه چونو په استدلالو ستورو په مور کستورو باندې په دروازه په سپمه باندې واستدلالو که امر د الله د مخکنه تعبیرا نه دا نه السلام نه مخکنه ګناکه خبره غلط دا چې إبراهيم عليه السلام مخکنه د الله تابینه یو ایمان اوذ بالله من ذالک استلهلا دکول نه نه بادر تیم کې اوسه ځکه ناشې وکړل تکین حضرات حالان کې شي الف ناس ويتل جنازې درځه په دې ځنه په سامان باندې ناشته باندې دغه سیه نو دبین دا متو دې اسلم یعنی کپه دې قابله باندې الله تعالی دا طالکه خودوب باندې برقرار اوسه ابراهيم عليه السلام دې اسلم در رب العالمین مازان قابله کړې د پاره د رب دا مخلوقات زبې دغه چې اوس نڅه کوي داسې به الله تعالی هغه ابراهيم عليه السلام دا الله قابدار باندې او اخرت تمام کامیابی دنیا کې مله وي دا غره پندګانو د ته دې دنه چسو کې راز کیدا کمکه انسان دی احمق انسان او دا هیسلام <مترجم> ته راز کړل چې شیطانی کړل او خپل قابلی ابراهيم عليه السلام نه هجو او نه مشرک تاسمه نور اکی نه وې او دې کې الله تعالی د بیا خبر را نقل کئ چې ورهي مل <سؤال> سلام د وسران دی يهودانو به مو توسيعه کړي د ورهي مل سلامي توسيعه کړي يعقوب عليه السلام مو ن الله طول په دې باندې راقي ها په دې باندې رات ک چې اسلام او یعقوب عليه السلام واکي وصیت کړی په دې شعر وصیتینه نه کړه ان الله حاستو فلکم دین کلا تموتنه الا وانتم مسلمون اي وصیت کړي د او وصیت را نال کېږي چې دا یعقوب السلام هم ور د ابراهيم السلام هم کړي وصیت هم باندې لازم نه دی یعقوب علی السلام <سؤال> وصیت کړي هغه باندې نبی پیغمبر ایبراهيم علی السلام هم نه داغه وصیت د یعقوب علی السلام وصیت نه من وصیت دی په شرک کو نه ابراهيم علی شرک وصیت نه کړ یعقوب علی السلام په شرک وصیت نه کړ نو خدای حکم ته ویل کیږي حکم ته ویل کیږي چې په دمر زمندګانو دا ابهنګ چې تاسو دا څوک یې زماده مان لري دا څوک یې دا څوک یې یا سنوري د نصیحت خبره دمر کوخ کې ووکی نو یعقوب علیه السلام او ایبراهيم علیه السلام حکم کړو سو وصیت یې وصیت څو ان الله حث قالكم الدين چې به شګه تفصيل د وصیت دی ورکه دی الله تعالی ستاسو د پیر دی دین, دین حق الله تعالی چې شیخ په ګینی آ دین دې دی مراد ده دی زکات دین دا صرف دا اسلام کولی نوم سي دې زکات دې کېم شيخ مشتاق بده هغه دې نه دي والی ناله کېم شيخ نو استاد دبر الله ديني حتا دا الله دا تابع داری او ورکړي د الله تابع داری کويس شرک م کوي ثلاثه متنه له وان ته مسلمان قوم تاسو مگر په ډاس حالت کې چې تاسو الله ته یعنی دې مطلب دا دې ګرمار کې تابع انسان لپاره کنه چې تاسو کمړي چې مسلمانان یې الله ته نو مطلب دا دې کرمغه پوري تر مرګ پورې الله ته عبادت کوه تا الله سره شرک مکو نه دعا اوسیتو الله را نکاله چونګې دې با د يهوديت د چکم دې خود ساختې يهوديت دا به چا سې په کنه دې السلام اوسیت به ګڼو دا خود ساختو اوسیت به چا سې ګڼو دې السلام چپای کې دې شیعه کوم راتل نکله دې تورات دې الله زیم ویلې تورات محرف کړې هر څې کې يهودي ته بالکل شکرې ګړړ کړې موږ دې مونږ خپل نیک وصيت کړو يعقوب عليه السلام نو الله تعالی د دینه مطالبه کيه چې ذخر و سيبو تعالی عالم الغيب دې الله ته پته یا د وصيتي او کړې چې دا الله ته بدري کوي الله ستاسو رب را خپل عبادت ور کړم او تر خوالا بینا مطالبه کئی ام کنتم شو هدا تاسو های چه زمودا که محراب علت دین ده نو تاسو پدی پانده گواه ایس حضر رای الموت پا کم وقت کجی عقوب علی صلاة و سلام مرد تنیز دیشو او اغا وسیط کونو تاسو حاضر وی اغا سویلو با وقتی اغا بیلو امتحانه کونکو بچو با بانده خبالو بچوانه تا پوسو با ما تا عبدونم ام با دی زمان ارسکو بده چا نو بچو په جواب کې څو وي نو یعقوب علیہ السلام اولاد ولې او بعض د ابراهيم علیہ السلام اولاد ولې ابراهيم علیہ السلام عام مشهور اولاد چې ذکر کړي اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام ذکر کړي او بعض نوروم ذکر کړي ا مدینه او مداینه به ذکر کړي بعض پکې نورمونه کیدار وغیرہ ذکر کړي علیہ السلام دوه رسولان برحال داوا اونو نه زیات مشهور دي اس ابراہیم علیہ الصلوۃ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام او اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام نو خپل زمن ته تاسو علیہ السلام او سیادت کوو الله ته مطالبه کوي چې حاضر وایي چېغه د زمنو نه په تور امتحان ته پوسوکو چې ما تعبدون من بعد جواب کیږي نه عبد الاله کویلها ابای مونږ عبادت ته الہ کستا دکړی وإله آبائك او دای له ابراهیم السلام دا لکه کوم ده او د اسماعیل علی السلام کوم إله ده د ساقل علی السلام کوم إله ده إله موحد دیو دې دي عبادت وکو او نو له مسلمون او د تبع منتابیو دې تبع د تابع بمن وردا إله الله بیا دیو خدای دي یو نه منیسایانو کوم ځای من یوه جانا وزر السلام الله سر الله غچ نو الله <سؤال> او ته وی سره دلیل وی تاسو حاضر و اغواکې نبی صحیح خبردارا چې يعقوب عليه السلام ته موزيپ کړل خپل بچو تا نو له دې امتحان لا سره خپل توسيه نکو پته ویل چې نو بچو ورته په جواب کې و چې کم دې ابراهيم عليه السلام اله دي کم دا استادو یعنی نه نیکه اله دي يعقوب السلام چې وتا د اسحاق عليه السلام السلام د ابراهيم عليه السلام جو و جکلی یاکوب علیہ السلام <سؤال> تقوصو کن الزامن و تاویز تاگ نکه تا دنکه الاح کرد دا عبادت پاکو اور دا اسمائیل علیہ السلام دا الاح عبادت پاکو و استاد پلار جیس حق علیہ السلام دا غد عبادت پاکو الاح واحدا دا دو رخ الاح سر یاو دے و مسلمون امون مغد تابیو اللہ کلا پا دیو باندرادو کھا جی علیہ السلام کو مسید کلو نو آغا دکتا وصیتو روستو هم انشاءاللہ راشو دو وصیت دی پٹ کرو حق وصیت دغو حق وصیت سو دغو چی آغا دا بچونه سرپ دکتا پوست کرو دا چای بار پکو روستو بخنی پاکنی کب یو یم تقولونه ان و اسماعیل و اسحاق و لثبت کانو غوره ما سر قلعان الله آلم آم اللہ اللہ تخفتنه کترس او دیا و بیاخرہ کہ اللہ <سؤال> بیارت کے ومن عزدہ من من کتما من الله دا اچھا نلوی ظالم سوکے دے شکم گواہی پٹھائی نو گواہی ما پٹھائی شہادت ما پٹھائی شہادت ما پٹھائی گواہی ما پٹھائی استاس اپر تورات کے دے یقوب علیہ السلام وصیب تے ام دکتا وصیب تے کہ یقوب السلام وصیب کردے نوم دا الله د وحدانیت دے والی وصیب تے کردے ندا دے غلطن ذریبا ندی نیکو تکه وصیت کړ یعقوب علی السلام چې تاسو په دې هودیت باندې ځه نه الله تعالی د خبرت کوه تلکه امته کډخلت لها ما کسبت بار علل عدیدوی دغه خو یو دلا دلا ونه کانو خلکو دی ترشيوی دي چې کوم عمل کړی د دې پر دی ولكم ما کسبت تاسو چې کوم عمل کړی د تاسو لپاره ولاد شروا ما کانو یعملو هغه پر دې تاسو خپل دین نشو په باسه تاسو نه راغی ورکته پوسټ نشو کولې پایږي چې ګل دي خپل ځان خپل عمل صحیح کې تا سره خپل عمل انسان کې خپل دین کې شرکت مړه غواړي دا د پروت خدایو خبرات ساتي بل ته الله پر ماله لږې پرځای کې سبستا او در پرستاسو کس ظاهر متواعده باندې जाहीर کړو انسان بل انسان کا اس په دې شیوه کوله حالانکه شفارش یو انسان چې بل مسلمانې هغه د علاوه شفارش پیدا ورکړي یا بلده کی وشتماسی بارک بار رشی والذین آمنون واتباعت ایمانون اللہ دا دن اکان دی ایمان پر برکت بانے واتباعت ہم ذریتوں اللہ بدعی اولاد دا گئی سر تابیق اور سمچ دیکھ رازی ستاوز و پرستاوز و عمل بلده کی رازی ولا انصاب بینهم دی خلق و مزک بند سبونی سے پایدار نوار کر او دا خبر یاد و ساتخان چکم مسلمانان دې سنا څخه ګټه پیدا کډه شپارثه مسلمانانو مسلمان لپاره ګټه ورکړي نیکان خلقو ته داوی داوی شپارثه څخه ګټه پیدا وکړي یا ستاسو سره مثلا کنه کې ستاسو اولاد تبسن څخه फायदा سنا څخه صورت کې फायदा اغه او چکم دای کرازي چې پالا انصابه نصب په اړه ده کفرانو باندې او به شپارثه پیدا نه لا یو بل مين مسلمانانو د دا دازم نشي نگ دا دا او چې اوس بالکل عمل نیک نه کړي ا صرف د خپل نسب او غیر باندې د بچي داشم نشي کېږي نو سنا سن مفيد دي شفارص سن سنا سمرد او توفيد دي دا کورنګي اولاد د الله تعالی نیکانو پلانو سره او ځکي دا سنا سن مفيد و مکمل چی ایمان دي نو بیا شفارص او بیا نسب بیا یې سپای دي نو دا اچو يا پلاان ثاب او له حيات ایمان نظام پرښکل نه ايت نسب وعير ما غريص پیدنه کوي چې کوم مسلمانانی اوی ته بسنه څخه ګټه ورکي مزدار یو په دې ټینیموس کوی په یا دوی په چې په باندې وقالو يكونو يهودا او نصارا تخته ودک زرخه خبره راځه چې پکې اشتدنه يهوديان او وي يهودي شي و قال يكونو يهودا او نصارا ها نا سرا مطلب دري سانو له یسایشی نه جدار کوم يهودانو د ویه یودیش یسای نو کامی ا دیوومه يهودانو بزانت را خپل سانو بزانت را خپل د دې کې مرزو دیو بل دین بالکل قاتل ګانو اگر چتوالو ته کتاب له شیو تیر شو ته دواله کتاب له نہ اللہ ترا فرماینا خبر رسین استاسو د ګلو په دین کې شرک دی ویزالې سره پکړه ولوزل سره الله زيو نا كن بل ملت ابراهيم بل ملت ابراهيم اسلام حنیف اچو کرک ابراهيم اسلام د شرک نه کینار کشو دادیانه باطل او کما کنه نششت کې ابراهيم اسلام نششت نه اشاره چې تاسو په دین کې شرک موجود نه هودیت کی کامیاب شتا تدی <تزار> وی وروسی الله تعالی مسلمانانو ته تعلیم ورکي ها تاسو څو یاي کوو تاسو څو یاي دا چې متو کې رجال ني ساين نمنې ساين ني اوجان نمنې تاسو السلام السلام السلام د يعقوب عليه السلام ایکی پیغمبران <متنجان> تیر شوی دی دا تورات او دا هغه اولاد د جکم صحابه وغیره ملي شوی غمنه او وما موسی او عیسی موسی علی السلام د توراتی صلی الله علیه السلام په انجیل او ماوتی پیغمبر نور پیغمبران د شور کې شوی دی نه فرق کوبینا حلیم نه موږ فرق نکوم دا دی باندې ځان فرق مطلب دا فرق هم پیغمبرانو کې کو زه هم پیغمبر الله تعالی دی ماخه تپره کمراد ترکی ایمانی ترکی معنی مطلب دا مونږ نه و چې السلام نه مونږ پلان کې من ترکی صاحب موسی نه موسی علیه السلام کوی عیسی علیه السلام مونږ نه وای مونږ ټول په ایمان راځو په سرتاج دي ټول عامه را مونږ په وېدنی چې په ټول ایمان رالای ا دې ټول څه کم احکامات ورکه شي وي او څه کم کتابونه ورته او چکم ننس با اللہ تعالیٰ اغم ناسیخ کر جولے نوری منسوخ کری دی نو عمل با قدیم دی برای ابدو محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کو نو عمل با مغاتا شکر دی باندے ایمان با قطول باندرد ندیب اویس آین چے یا خودیان چے اللہ تعالیٰ سیتا لی بارک مسلمان آدھا شاید من قبول با ایمان دی قوال عمل کدے نو ونحن لہو مسلمان موگدع اللہ اعتباکو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 ولن قد استوبینا او تحقیق سرا استوبینا الله المبارک له ابراهيم عليه السلام رب الدنيا و دنیا کی نبوت متبرک ہو مرتبہ اپزل تو انه یقینا دے جدی اخرت دی اخرت کی نماص صالحین لو تربو ردتو اسلم قال <سؤال> ان و اسلام تو تعالم رب العالمين في فرض قال كل مخلوقات و وصى و سيتركوا بها مليت ابن ابراهيم عليه السلام بني قل زمنه قال بني هله جمع ويم دي السلام وصيت کرو قل زمنه د وصيت يا ای زمو زمایم الله بالشکره تعالی استفا و رکنے کوم تاسو پارا دینه حقا کابلداری کار لا تعالی الله قوانین منل چې کم وخت کم کوانی مراه وخت کم کوانی دا باندې الله تعالی و رکړي فلاتمو کنلا بستاسو مملی یا اللہ وانتو مگر دا چی ایتاسو مسلمونا اللہ تتابع دارو ام بلکی ایتاسو وی یہود و حاضرو اس تعاوہ کے حضر ای حاضر شیعنی نتیش ای اقوبل سلام تعلیماتو مرگو اسباب دا مرگرانیز نیشو اس تعاوہ کے چیوئے لپنین اتبالو زامنو تا ماتا بگو رمین بادی دسیشی بات پکویا رستو زمانہ قالو او و خپل اولاد کده مرګ بوخ کې د دې کې ثاني مرکل بغارس کته پردي حقونه یم وین پکاري د بلان کې ده ته د دې کې حق ته د ديني کې وین خدا ته پسوم خپل توحید مسله د وحدانیت مسله سيد خلق او شرجان ستې دو مسله د اولاد ته پکاري د دې سمو علماء ورر کتاب ولیکي نو عالم جنني کې نه خپل بچو لپاره کتاب ولیکي مستقل شهر زمان بچي دي تاسو دې طریقہ انو نيناب دي لا دم بنت ال استوي لا باي گدي لا دماس ده ایلان او واحدا نمو ایبادتو او الہن <سؤال> و واحدا تا الہی اونا احنو مجیلو دی اللہ تا مسلمون تا بیداریو اللہ برمائی دلکا امتن درم اقتی دلکا درکتی رشوہ امتن دایا وٹا قد خلق تاکی سرادات رشوی دا لہا دید فارا ماہا وصری کسبت ماہا سواب دا وشیرے کسبت جلی کرے دیو لکن استعزد فارا ماہ سواب دا وشیرے عجر دا شیرے کسبت منجتاز دے کسبت کوئیی ولا تصلوا لا تقص بني شكر استاذه محمد اسباركيت امن يعملون جنا دل كوري پیغمبرانو بل ځان عمل برابر کوي اي چې کوله بيته ملاوي تاسو شپ کړه تاسو 89% او نسرا ويستعان به يساءت بدون قولوائے پیام برا اللہ تعالیم ورکر قول پیام برا چھ سرک یہودیت ویسید کی کامیابی نے دی بس ابراہیم علیہ السلام جکم دین او آگے کے کامیابی اوضا دین چیرے سن چہتی میں حق کا اوضا آگے احکامات آبادی دین کمنی مشرکانوں پر میمونگ پر ملت ابراہیمی حج بے کاؤ او بگر اور کولی حج بے چکانوں پر برنگ پر برنگ پر اداد بنا کپری دیوی پټولہ عاملی دې پیغمبر اسلام دې نه هغه ټوکړي السلام <تصال> خودکم ملت او دکم ایبراهيم علی السلام دا ایبراهيم علی السلام <تصال> حنیفه چي ترکتو دا ځان باتلونه اتاسو ابراهيم عليه السلام سنگه اتباع ہے ابراہیم نو تا جو مشرکان سلام من المشرکین نو مشتکان انا مسلمان کا پیغمبر تب ہوئے شدید یہ جان حسین قولوا ويا من محمد ګېمانوله دې بنای په الله <سؤال> تعالی باندې وماتہ قران باندې نزله نه چنل دې پیشوته مونږه اسلام اسماعیل السلام او اولاد پیغمبر اسلام تا وماتہ قران دې یوه موسی وعيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم وما جاء كتابن صحيح من ایمان او تي النبيون جربشو په امران د ربهم جانب ورته دینه په ټول ایمان په یو او ورپسې ده الله کله ده خبره نور مضبوطه تفریق ایمان نه د هغه ورکه ده چې یو په امر نه انکارو الله کفر دی دغه هر باکو یو څو ایمان نه مونږ ایمان نور وکټه یو په دې نه موند په ایمان نه مستقامت کوبر کې بل اسې کې څه نشته دا ټول ایمانيات کیه د دې یو موږ د ایمان مجمله مفصل کې سو یامنو بالله ورسله زي ایمان دا راځه الله کله باندې دا رب ته هم بران دا ټول په ریکریشن ایمان مجمله مفصل لږ به کریم شدا په بچو سره یا نہ نفرقہ موږ फरक نه کوو به نه حجب من هم کما دین دی او د دوی کی تفریق ایمان نه کو چپه ایمان غلو کو